Allah Shahih, al Shaykh Ibrahim al Bayjiuri, rahimahullah taala, wanafana b'aulumhi f'darriin, waqauluhu Bi sukuni lami Lilwazni Radjun liqawlihim La nusallimu Adama al-arabi Lijawazi annahu Lijawazi annahu Yantaquilu min jirmin Ila jirmin akhara Masih lagi duk -duk menegahkan kata Nazim Pada menyebutkan matalib yang tujuh Dengan katanya Zaidum maqama man taqal ma kamuna man udma qadimil lahana ha, jadi betul kata zaidun ha, dengan makna zaidun dia panggil isbakan di jirim itu ada suatu yang lebih di atas jirim yang dikatakan araq ha. sebab akar tak terima putuh Sahabat akar tak terima Kata balik jirim itu sunyi Langsung daripada segala arak Segala sipak ha, Sebab ha, tidak ada suatu jirim pun Yang boleh sunyi daripada sipak Paling-paling ha, kita Paling yang kita nampak sekalinya Gerak diam Nah, walaupun gerak diam ni Perkara bahasa kira-kira Yang panggil Amru'i Atibari ha, Tapi tak ada satu jirim pun Yang boleh sunyi Sunyi daripada kedua Semua sekali ha, Itulah kata ada Kita ada tak ada Itulah menunjuk kata ada za'id Yang lebih di atas jirim. Ha, <coughs> Kemudian ha, Za'id itu Anak ha, bercara tu lah Yang kita dah panggil Arak Sipak tu ha, Sebelum tu kita tahulah Sebut Arak tu dia Umum ha, Istilah lain pada ulama Usuluddin berkata Arak tu Umum pada sipak ha, Apa nama ni ha, Menama Arak tu Umum Sama ada yang ada Yang reti tak ada kira lah Tu istilah ha, Hukamat Istilah ulama Ma'kula Adapun kalau istilah Usuluddin tu nak panggil arak khas bagi sifat baru sifat yang biasa ada ya. Ha tu bawa panggil arak kalau sifat yang biasa reti saja dia tak panggil arak. Ha tu dalam istilah ulama usul. Ha maka kalau kita misal di diri kita gap warna ha tu panggil araah ha, putih hitam misalnya. Ha suara hang tu panggil arak tu ha, dapat dengan pancaindera pendengar. Ha, apa dia tu Sentuh air sejuk panah ha, tu panggil arak tu Dapat dengan sentuh ha, Apa dia lagi Segala bauan ha, tu tu arak tu Kerana semua tu yang ada ya bahasa ada tu Dan satu laginya Segala rasa kecapan Masih-masih manis ha, tu arak tu Ada puhaya geti Macam bulat ha, Tinggi rendah ah ha, bulat kepat ha, ah dia tebal nipis itu bahasa bahasa geti bahasa geti tak panggil arak dalam istilah ulama usul dia panggil sifat saja Itu oh, umum sifat daripada Ada adapun kita dak kecek ni tu istilah ulama maqulat ataupun istilah hukama dia panggil hadisi mereka ini panggil arak semua ha, lain pada jirin sifat yang sembilan panggil arak sembilan Ah ha, tu dia dalam istilah ni mulai. Maka bila nak panggil situ dulu supaya tak peling kita ada sebut ara ara ara takut tak peling ara kano gerak dia bukan bahasa ada haga panggil ara ah ha, takut peling situ lalu kita jaga ni dalam dalam apa dia dalam panggilan ulama lain pada usuluddin dia panggil ara semua tinggi rendah pun panggil ara gerak dia panggil ara ah ha, duduk bangun ha tunduk mengang Panggil arak semua ha, Itu dia ha, Maka kita masuk semula Kalau gitu, Di satu jirim ha, Tak sunyi daripada arak ha, Tidak ada satu jirim pun yang sunyi langsung ha, Daripada arak tu kata Zaidun ha, Nah, Kemudian Zaidun saat ini itu ha, Suatu yang lebih yang dikata arak itu Maqama tidak berdiri dengan sendiri Ha, kalau hak yang berdiri dengan sendiri tak panggil arak, Tak panggil yang lebih hak tu kena kejirim sendiri dia tu. Ha, hak yang berdiri dengan sendiri Itu jirim. Ha, yang tak berdiri dengan sendiri itulah dia arak. Ha, kita sebab begitu. Yang ketiga anak ha, berkata mantaqal babid bacanya waqauluhu dan katanya kata musan akatan nazim ataw pun ba'dihim nah kata mantap dibacakan bisukunil lam dengan mati -lam. asalnya tempat ni bukan tempat mati kena intaqala fi'im dibin fathah tak ada sebab dengan wakaf apa gak kena zahilah tiba tiba di sini baca dengan mati dalam tu. Ha, tak ada kerana lain lil wazni. Ha kena ritim dengan lagu syair. An ha, maqam ma man taqal makamuna. Itu <tuh> saja. Ha, betul kata man taqana ya ana. Jadi kata araq <tuh> tadi tu man <tuh> tidak beralih tidak berpindah ia dari satu jirim. Ha, tidak berpindah tidak beralih dari satu jirim ha, misalnya gerak batu ataupun diamnya batu. Ha maka dia tidak boleh berpindah daripada satu batu kepada satu batu yang lain. Dak. Ha kalau kita gerak batu ni, hok ni, ha gerak batu nung hok nung suku bukan gerak ning gi ha, kena kena kita isbak situ dulu. Kita kena menafikan berpindah dan ha, kita kenna nafikan berpindah jirim tidak apa namanya arak tidak berpindah nah ha, hanya bila dia terurai daripada jirim habis bukan berpindah dah Jadi kita kenna nafikan berpindah ah cuba kita tengok satu-satu jirim duk berubah dah ah ha, jirim duk berubah dari gerak kepada diam ah ha, bila dia mari ke diam gerak tadi habis hilang mana kalau datang gerak Diam tu hilang Bukan berpindah tak ha. Demikianlah kita cakap warna ha. Dan kita cakap pulaknya Apa dia tu ha. Setuhan Air Sejuk ha. tu Sejuk ha. tu Arak Mana kalau kita rebuh ha. Kita jera di atas api Kita panah dengan api Air tu panas ada ha. Datang panas Sejuk hilang Bukan berpindah tak hmm. tu dia Lepas tu panah tu kita uh, pada api Lepas tu lama-lama datang kosjuk Kosjuk datang Panah tu hilang bukan berpindah dah. tak ha, Begitu-begitu Itu begitu. ha, nah, mantakal Demikianlah misailah dengan warna-warna ha, Maka perkataan mantakal Tidak berpindah ia zaib ha, Kita menafikan berpindah daripada arak tu itu radun Qauluhu itu ialah nak menolakkan Li qaulihim akan kata mereka itu Kata al-falasifati atau al-falasifah kata La nusallimu adamal aradi Kami dia kata tidak taslim Kami tidak terima Kami tak jawab Kata adamal aradi akan tidak Akan ke tiada arah Sini kena terkedi apa ni Akan Adamal aradi Kena terkedi Adamantiqualil aradi Kena terkedi mudah situ Supoha atas tadi <tuh> Lanusallimu adamal aradi Adamal qiyamil aradi binapsi Kenapa di situ ha, Tidak berdiri arak dengan sendiri Kami tak jauh dia kata ha, Tolok lagi Dengan kata man Maqamah Arak tak berdiri dengan sendiri Ah. Ha. Ada puan ni orang falsafah kata Kami tidak terima kata Adamal Aradi Ini Adamantiqalil Aradi Kata tak berpindah Arak ni kami tak jauh Kami tak terima kata Arak tak boleh berpindah Haa, Kita kata tak Arak tu tak berpindah Kita kata Arak tu tak berpindah dia kata tak berpindah kami tak taslid dia kata nak tolak atau dak arak ni tak berpindah kita nafi intiqah sebab apa Haa, dia kata kami tak taslin kami tak terima kami tak jauh kata arak tak berpindah li jawazi annahu kerana boleh jadi bahwasanya arak itu yantaqilu berpindah ia beralih ia teralih ia Min jirmin dari suatu jirim Ataupun dari satu jirim Ila jirim akhara Kepada satu jirim yang lain Haa tu dia Boleh jadi dia kata Haa nah, Tengok pedah Duk di jirim ladak Mana kalau kita ketik kat Haa Tengok tu Pindah pergi kepada jirim lidah Haa, haa Kalau kita bubuh dalam sayur Ana ha, budu ha tu jirim air budu jirim ha nah arak dia tu masin hmm tengah padanya lepas tu pedah Pedah ha, Pedah ha pedah di jirim lada bila kita penyek lada ha, Pedah pedas budu bermakna kata Pedah arak yang ada di jirim lada berpindah gigi ke kepada jirim air budu dan sebagainya ha tu ha kita kata dah Ah kita kata tak berpindah. Ah, nah, batu dalil kata tak pindah ke mana? Wadilu an-nahu la yantaqilu dan bermula dalil yang menunjukkan atas bahawa Jirim nyo ah dan Arab la yantaqilu tidak berpindah ia itu dalilnya ialah an-nahu atau khabar dalilum tada annahu bahwasanya ji'at araq fardut kadilawin taqala kalau berpindah ia ai jirmin ila akhar ha ambil honu mari ha ah, hazah muta'alliq kana maklum dah ha ah, dali kata arak tu tak berpindah tu bahwasanya arak fardut kadilawin taqala kalau berpindah ia araq min jirmin ila akhar katakan Sebagaimana kamu kata Tuju pada buah falsafah. Lakana nasjay adalah ia arak itu lakoh dulu. Oh imam bin nafsihi ambil khabarna dulu. Nasjay adalah ia arak tu yang berdiri dengan sendiri kalau boleh pindah tak Ha ketika mana? Lakana nasjay adalah ia arak ba'da mufaraqatil awwali. Kemudian daripada bercerai akan al-jirmil awwali. Kita mudah dulu. Itu terkini mausuh. Ba'da mufaraqatil jirmil awwali. Kemudian daripada bercerai akan jirin yaptamu. Ara' kemudian pada bercerai akan jirin yaptamu. Wa qabla usulis thani, Wa qabla usulis. Ha, wa qabla usulihi ilal jirmisani Nanti dia gitu. Dan sebelum Kalau wasalahu muta'adhi pun ada Tak apalah Wa qabla usulil jirmisani Dan sebelum sampai Kepada jirim ia keluar Ha tu Ha tu dia panggil ketika tu tu Jadilah ia arak Ka imam bin nafsihi Ha khabakkan lah. Ha tengok ibarat Islah mulai dulu Lupa tak apa masalah Sekali lagi jadi tak kalau orang palsapoh dia kata kami tak jom kata arak tak berpindah. Karena boleh jadi arak tu berpindah dari satu jirim kepada satu jirim yang lain. Kalau kita nawak misal dengan utuk utuk balik dia semata-mata ke pemisah pedah tadilah. Ah dan kita misal warna-warnalah. Warna merah yang ada di warna merah yang ada di sumur kata. Ah nah bila kita ambil wah dalam air Ah, meroh, ha mergo ai. nah. Ha, kita katakanlah carilah apa-apa lagi yang yang seumpama tercap. Ah ha, yang berwarna putih. Ha, bila kita tuah tuah di dalam air, pacuh dengan air, capu dengan air, maka air itu juga turut jadi putih. Ha nampak-nampaknya, ha nampak-nampaknya warna putih yang pada mula dia cap, tiba -tiba ber penuh, duduk di cap tiba-tiba beralih pindah duk pada jirim air. Ha misagi, cari gi. Haa, ni kita nak duduk oleh palsapah dulu Haa, ni orang palsapah kata Arak tu berpindah Dari satu jirim ke satu jirim yang lain Haa, dan misal tadilah Rasa, rasa masin Yang pada mulanya ada di jirim garam Kemudian kita ambil boh dari sayur. Haa, masin hidup di kuah sayur. Haa, cuba kita tengok Takkan berpindah Hatul lah Haa, haa, haa, Ah bal. Ma balek Tak boleh nak i begitu, tak boleh nak i begitu. Kata apa dia arak tu ialah berpindah mata-mata, tak boleh nak i begitu. Dengan dalilnya, dengan dalil bahwasanya wa dalilu annahu. ni yani, dalilun ala annahu akan nak kedekah. Dan baru mula dalil yang menunjuk atas bahwasanya arak itu la yan taqilu tak berpindah. Dari satu jirim kepada jirim lain tu ialah annahu bahwasanya araf fardu takdila wintaqala kalau berpindah ia dari satu jirim ke satu jirim lain sebagaimana kata kamu sebagaimana sengkau kamu hai hey, ahli al-fasaba ha tujuh lagi okay. moga dok batah kalau balas tu, tu jawablah lakanna nasjayy adalah ia ataupun jadilah ia boleh katakan ana mansarah nasjayy adalah ia arak Ba'da mufaraqasil jirmil awali Kemudian daripada bercerai akan jirin yang pertama Wa qabla usulis tani Usulil jirmis tani Dan sebelum sampai kepada jirin yang kedua Hah jadilah arak itu Ka iman bin nafsihi Jadi yang berdiri dengan sendirilah Tadi kita nak pidrah arak tak boleh berdiri dengan sendiri Ha kita buat misalnya mudah masa nampak dengan mata. Nah ha ni patani ni satu jirim jari ni kita kata jari telunjuk satu jirim jari tengah satu jirim ha ni jiring lain-lain. Kita katanya putih ataupun merah jari kita ni. Ha ni arak. Merah ni pindah gi ke jari tengah. Maka ba'da mufaraqatil awal kita kata merah tu terpecak daripada jari ni gi ha ni. Ha tu pecak daripada jirin ini, hagi ha tetebak nak faraqah sebelum nak sampai sini nak payah bawa diri ya. ha tu dia nah kita nak misah jirin sama jirin burung masa dia ya, tak terbaik, daripada satu pokok ke satu pokok ya, dia tak ingat dia cak ha dia panggil cak cak ha nah dia bercak tak ada hal ni pro ha dia lepas dia sini pro sementara nak cak dia lain Ah, kau iman bin nafsihi. Gak jiring tak apalah. Ha nah, nak jiring, burung, dok nyak di atas jiring batang kayu. Pastu dia terbang daripada batang kayu ning. Sebelum sampai ke batang kayu nu nama dia tu bercerah. Tak apalah jiring, ni arah lah nah. Ah, supaya kita lopak kita dok tak batas balik ning. Ha nak gi nu, ha nak nak lakah tali sungai atau nak lopak luar tum bidagi ha kita becet daripada tebing ni sama tak nak sapa tebing sana atau ke tu luas yo dem nak mau bawa diri tak apalah jiring <laughs> jiring kita lopak mari daripada tebing balik sini nak seberang sana nak lopak gi ke seberang sana tak apalah ni masalah putih tinggal daripada satu jiring nak gi ke satu jiring lain ha ketika tu tu ya peka, imam qaimam lah kalau berpindah ke Ha, hal lagi dah sak ni, lada sak ni ha, masin sak ni Yang duk dijirim garam, manakala kita bubuh dalam sayur, pindah di duk ke jirim ai pula. Tu jirim lain tu. Pedah tadi, pada mula duk dijirim lada, manakala kita kunyet mari budu. Ha, pindah di kepada jirim air budu dan sebagainya. Kalau kita ketik dengan apa dia tu, ha, ketik dengan lidah pun pindah daripada jirim lada kepada jirim lidah pedah siapa ha, ai mata berat ha, tak pindah kata ha, di sini ha tube dua pendapat tu ha, sini tak ada gayap pun inilah ha hak tempat kita besar dia panjang ha. eh ha, dia panjang lagi kecek masalah ni ni ha, Setengah setenang ulama jawab kata hak berpindah tu hak rengget hak lengget ha sebab tu abis al ni dua jari ni putih di jari ni nak pergi ke sini ha tu rengget kalau rapak begini ah Kalau rapak begini, silah dua pendapat ulama Kalau itu jirim lada, rapak kita ambil Kikil, ha, tak rapak Ah ha, Jirim lada dengan jirim gigi, jirim lidah Aliyuk Kikil kerak, dah selalu Ha tu apa tu? Kata setengah, tu bukan berpindah Kerana terlalu rapak, tak ada gengedah ni Nak panggil pindah ni, mufarokoh Bercerai, becet Daripada satu jiring ke satu Bermakna dua jiringnya yang ringan Ini kalau dua jiring yang rapat Lada Mek gigi ha, Dia rapat ha, Itu tak apa ha, Setengah kata Setengah kata Tak Allah Ta'ala menjadi sahabat Bila kita kikil lada Allah menjadikan pedah Di alio kita tu sahabat kikil lada Jadi Arak lain juga Kilas ha, ha, ha. itu Ada perkara yang ringan Tak ada kilas Ha, sebab membawa pada berdirinya dengan sendiri mustahil sifat berdiri dengan sendiri nah ha, tu dia kerana berdiri dengan sendiri ni sifat nafsiah bagi jirim nah ha, sifat nafsiah bagi jirim ataupun secara umumnya zak nah ha, sebut kata zat sifat nafsiah dia nya berdiri dengan sendiri ha, manakala arak ataupun sifat mesti berdiri di yang lain Ah, ha, kalau katalah arak tu berpindah dari satu jirim ke kepada satu jirim lain, bermakna selepas pada dia bercerai dengan jirim pertama sebelum nak sampai ke jirim kedua, ketika tu panggil berdiri dengan sendiri. Itu mustahil. Ada apa kalau dua jirim Yang rapak? Ha dua pendapat. Kata setengah ya berpindah, tapi tak awak pada berdiri sendiri. Ha kalau yang dia gini. Seru orang panggil seru. Ha panggil seru Tak kalau dua jirim tu rapak, seru. Nah ha. Ah ha, tengok tu kita penyeklah dok rong-rong nah. Sapa pedas ni sero di di tangan kita. Henga kita tag tangan pedas. Tak nanti tag lada lah. Nah, bila kita dok mai mai mai mai lada. Ah mai mai lada, ha. ha. Pedas lekat sampai. Paya tu pedas lekat tangan. Ah rasa orang ha, ngih. Pedas lekat tangan kita dok mai lada. Na, jirim lada pedah tu arok Kita dok penyek lada pedah lada lekat di tangan ha tu kenapa kan ya jadi lada dengan jadi tangih itu dok benyih ha. Nanti tu panggil lekat maka nak tahu kata pedah hak lekat tangih itu pedah hak nung kau ana mari di tangan ha tu, tu. pedah di lada nung kau mai lekat di uh, tangan kita kata setengah lama ya kata setengah lama tengok Ini ha, pedah lah eh bukan pedah aduk lada Allah taala menjadi di tangih sahabat mai lada ha tu dia satu-satunya kata, ya Apa, ya Tak panggil pindah Tak apa Kerana hak tak lehnya Berpindah yang membawa Kepada berdirinya dengan yang sendiri Haa ha, Kenapa Malak sedia hmm. Haa Habis Kalau gitu Haa Ni Jadi orang kepala sapa Kata Haa nama Arab Boleh berpindah Kita kata tahu boleh Kerana berpindah itu Membawa kepada Haa Tengok diilak dia Tengok dijawab dia tete. Lawin taqallah Lekana Kaitnya Ba'da ha, mufaraqatil awwali Dan waqablah Haa waqablah Haa pada situ Kalau rapat Tak ada apa Haa Dia panggil berjangkit Kita panggil Jangkit Bila dia rapat Dia panggil berjangkit Itu bukan berpindah Hmm Bukan berpindah Yang membawa kepada uh, Berdirinya Dengan sendiri itu Tidak Hmm Tepat <coughs> batalnya Tepat batalnya Berdiri Arab Dengan sendiri Nah, sahabat tiada Kalau lawin taqala Lakana ba'da mufaraqatil jirmil awal Wa qabla usulil jirmitani tu Lakana arak tu <tik> Ka'iman <tik> binafsihi Wa qad batallah Haa Dia tertemui sikit lagi Wa qad batallah Padahal Sungguhnya telah batal ia iya qiyamuhu binafsih Nak tak situ tak apa Nak kata gini tak apa Wa qad batallah Aikawnuhu ka'iman binafsih Haa Apa yang ambil masdarkan nah kalingan dhami ai kaunuhu qa'iman bi nafsi ha itu sudah batal batal di mana qabla zalika sebelum daripada itu ha, mana sebelum daripada itu iaitu hak pada kata ma ha, ma qama nah mana iaitu hak yang di atas iaitu pada kata baris yang kedua dari bawah sekali hak mula baca sat ni wa annahu la yaqumu bi nafsihi Anahu dali kata arak tak berdiri dengan sendiri. Anahu bahwasanya La yuqalu sifatum min kairi mausubin. Ha. Tidak diterima akan tu kanak kita la yuqalu. Tidak diterima akan. Akan satu sifat daripada tiada mausab. Kita tak terima akan nak sebut putih tidak ada yang. Ha. Kita tak terima akan nak sebut kata bergerak dengan tidak ada yang bergerak. فلا يقلوا حركت من غير متحرك ها ha, tu tu dalil lepas dah tu tunjuk kata batal tu tu kana kibla zalika wa qad batal dan padahal sungguh telah batal ia ia kaunuhu qa'iman binafsih atapun qiyamuhu binafsih qiyamul ara binafsih sudah batal qabla zalika sebelum daripada zalikal mazku mana qabla zalika tak nilah pada fiqaulina Ha, pada kata kami wadalilu annahu la yakum minsi ila akhirih. Abi, ah berapa dah tu? Baru tiga Zaidum maqama man taqal. Baru 3 baru. Ha, sambung. Wa qawluhuma kamuna dan bermula katanya kata musannif ma kamuna. Mana people pasat ni? Kamu nafi madhi alih alih itlaq bukan alih dhamir suniah gapo dak? Hmm kamu na yakmunu. Ha, kumunan. Ha, tu dia. Kamu na yakmunu. Kalau sarah gap kita panggil bab yang kelima dalam pengajian ilmu sarah. Ain fi'l madhi dhommah, ain fi'l dharik dhommah. Nah ah. tu dia kamun yankmunu kumunan masdaria kalau kita tambah alih semata-mata alih untuk melepaskan suara dalam laguan syi'i zaidun ma qama man taqal ma kamuna apa ha, faedah dia boleh buat lepas buat panjang suara boleh sebab ada alih nah ha, tu faedah tapi alih tidak mempunyai makna bukan makna tasniyah menuju tasdua bukak bukan alih ganti daripada Nung nak mengkuak bukan semata-mata alih tapi ada faedah dia masuk dia ada faedah boleh panjang suara boleh ha tu dia panggil alih iqlab ma kamuna tidak tersusuk ia ha ia zaj ha kita kena nafis salah lagi akan kumun nafikan tersusuk jangan kata arab tu duk tersusuk jangan kata ketika jirim yang bergerak itu diam duduk tersusuk. Ah jangan, jangan. itu bukan. Ha, tengok kipah dia tidak pasal. Tergerak-gerak-gerak-gerak. Pas dia kipah dekat mana? Duduk susuk itu. Ha, ha tu kamu. Ah ha, dak. Ha Kita, kita tolong itu dulu. Ini, tak boleh nak kata tersusuk. Ah ni hak dia pula ni. Ha ni saya ha, ada dia. Paman nak gerak dia Duduk susuklah itu. Ai ah, dak. Ha itu kau tak tanya betul dak. Makamunah kita kena menapiket tersusut apa jala cemana ah ha, kita kata tengok pula kau ha, luhu makamunah dalam nazim kata wa kau luhu ah, kata musonnya tadi wa kau luhu kau luhu nah kata badihim dalam laguan saya tadi makamunah tu ialah radun ha, nak tolakkan liqolihim ha, apa, -apa ah, banyak kali dah radun dengan wernya sepainya lah. Nak menolak Liqaulihim akan kata mereka itu Fala sifah Fala sifah kata Lanusallimu adamal aradi ha, ini pun kena ke demudah yang menasabah Adamakumunil arad ha, Ambil masa dakamunat Kami tak jam Kami tak terima Katanya Akan tidak tersusuk arad Kami tak terima ha, Hak kami naknya Ketika jirim dia bergerak diam tersusuk padanya. Ah ha, ketika ketika jirim tu yang bergerak diam tersusuk padanya. Ai lau duk gerak-geruk, gruta tak berenti-henti. Diam dia tu duk susuk dalamnya. Pak kalau tak nak tahu nak wie dia tu baik ha duk menusuk. <gifat>, Jadi saya boleh stim bawa nak letak di darah. Masatu baik sungguh. Hmm. Ha senyang. Ha susuk ade tu baiklah. Ha, ah buah di. Yo. Nah, kita tak nampak lalu tu kita nak tolak do tak terima hal-hal demikianlah yang diam Gerak duduk susuk do kita kata aduh ai nak tolak perkataan mereka itu kata kami tidak taslim dan tidak tersusuk arak dia kata sebab apa boleh kami la nu selimu li kamu nafil jermis kerana boleh jadi dia kata bahwasanya arak itu kamuna nah ha, bila buat alih telak la buat Kamu nak. ah ha, bahwasanya arak tu tersusuk ia fil jirmi pada jirin ah ha, tersusuk pada jirin ah ha, dia kata tak kalah itu ah ha, dia kata lagi lagi fatum kinung ah fatam kunum ha, nah nah ma, makamun yakmunu ah ha, tu bertukar huruf tu nah fatamkunul harakati jadi bertukar fatamkun batak mun yasilak huruf silap tulis kaf dulu baru mi batak munul harakati ni tafriq di atas kata dia li jawazi annahu kamunafil jirmi tak kala kata arak ni boleh jadi tersusuk di dalam jirim fatak munul harakati maka tersusuk oleh gerak fil jirmi ah ha, pada pada jirim jirim mana iza sakana pada ketika diam ia ia jirim masalan tuak misal tegak dia bawah lain bawah tu maka tersusuk putih di dalam jirim yang hitam ketika jirim sifatnya hitam putih itu susu nah dan mimisah lah ah ha, tu dia ha, ah buah-buah kayu nah Tengok buah apa lagi. Buah dokong Masa dia putih hijau katakan. Maka hak kuning dia susuk lagi. Hmm, dia nak tubik jika masak. Ha, ha, ha. Dia rasa sepatu juga. Kelak. Buah dokong ni masuk putih. Ha, hak manis ya dek mana? Dek susuk. Dek susuk. Hmm, dia duduk mana? Duduk susuk. Duduk susuk. di dalam buah dokong tu. Kalau hmm, dia masak tu barulah tubik. Tengok tubik manis. Ha, ha tengok tengok tengok dek. Kelak apa tu belum nak pergi ke mani, tubik po dulu. Ha tubik masam dulu. Ha, apa tu? Ha ko-ko nak mani, ko-ko dinga mani. Ha dak mani capu masa lagi dia kata. Ha jadi turun buah dia. Tu. Ha, itulah dia katanya arak tu boleh tersusuk di dalam jirim. Bermaknanya gerak tu tersusuk dalam jirim ketika diam. Iza tu iza zarfiah. Kita kata dak. Ha kita kata dah pas jalan balik kita macam mana Nak dak-dak buah orang ni kena adalah sedak semata tak boleh ha dah lihat dah wa dalilu la yakmunum dan bermula dalil yang menunjuk ha kedip siapa siapa apa adilah wa dalilu annahu wa dalilun ala annahu la yakmunum dan dalil ia menunjuk atas bahwasanya arak itu la yakmunun tidak tersusuk ifil jirmi Iyalah annahu bahwasanya yalzamu alayhi jam'ud daini ha tadi ya lazimlah apa nama ni dalil bahwasanya lazim atasnya atas kumunihi nah rojak tu rojak ke arak tapi kena pergi mudah Anahu bahwasanya kana raj' ai annakumunahu bahawa tersebuti tersebuti arak di dalam jirin itu yalzamu alaihi jam'ud dadd jam'u maknanya ijtimah kerana jam'u tu maknanya himpun tidak berhimpun ha jam'u dia muta'adi ha berhimpun Haa, yang maknanya yalzamu alaihi Lazimlah atasnya atas kumunihi Atas atas tersusu arak tu Lazim oleh ijtima'ud didain ha, Jem'um mana ijtima' Lazim oleh berimpun dua ya Ah ha, Mana berimpun dua belawai Dah gerak tu Ya lawai dia ni diam Kalau gitu gerak dan diam tu Dia panggil didain ha, Pada larak so, Saya pada istilah lah Istilah dia tak panggil didain Dia kena bahasa ada apa panggil didain kod rap awal muh. Ha, biar dulu. Ini nak keluarawi. Ha, dia dan logawiah dengan mana muthanafiai. Jadi berhimpun dua ya belawan ni. Gerak dia diam tu dua ya belawan ni. Pas kalau ketika jiring tu sedang bergerak. Diam tu tersusuk pada jiring yang bergerak kau panggil berhimpun dua ya belawan ni. Ha, pada jiring yang bergerak tu diam ada tersusuk di dalam. Agar panggil berhimpun dua ya belawan ni. Ah ha, demikianlah di sisi waktu yang berwarna putih hitam tersusuk di dalamnya itu panggil beripung dua ya belawan. Ah ha, tarik lagi. Ha, ah rendah ketika jiran tu bersifat rendah tinggi pun ada dak susuk dalam tu. Ha dia panggil beripung dua ya belawan ni. Ini sebab kita kata makamuna sebab tu kita menafikan. Ah ha, orang kata dak susuk tak betul. Ha betul dak? Ha, ketika jirim bersifat dengan gerak diam tidak ha, Demikian sebaliknya ha, Ketika jirim itu bersifat dengan warna putih Hitam tidak ada dan warna-warna lain ha, Hanya datang di mana oh, Allah Ta'ala menjadi ha, Silih berganti Itu dia Kalau sekiranya tersusuk sebagaimana dakwah kamu Lazim atasnya Oleh berhimpun dua yang berlawanan Maka pun dua belawannya tak nanti kami kamu berkata batil. Ah wa huwa batilun dan iaitu jam'ud dain. Berhipun dua ya belawannya tu batilun ai mustahilun. Ah tu dia. Habis. Wa qawluhum <tuh> faqad raddul liqulihim. Ha, beralih Ini yang kelima Ini hubung hubungkan dengan jirim lah pula Sekarang ni kita dah berkecat tentang arak Yang pertama sekali kita kena Kita kena dapat, kita kena tahu Kita kena ada perasaan eh, Kata di jirim itu sabit suatu yang lebih Jadi paling kata arak ha, Kerana tidak ada satu jirim pun yang sunyi langsung daripada arak Daripada sipak-sipak Mesti sabit sifat padanya Itu kita isbabkan Zaid adalah jirmin Yang kedua Zaid saat ini tu uh, Mesti dia tak berdiri dengan sendirinya Kerana yang berdiri dengan sendiri itu Jirim bukan sifat ha. wow. Yang ketiganya Zaid saat ini Arak atau sifat saat ini tu ha. Tidak berpindah dari satu jirim Ke satu jirim lain Kerana kalau berpindah Membawa kepada berdiri dengan sendiri Ha. Yang ketiga Yang keempat Tidak tersembunyi Tidak tersusuk jirim ha, Arak di dalam di dalam, di dalam, di dalam jirim ha, Kalau tersusuk arak dalam jirim ha, Tersusuknya diam dalam jirim Ia bergerak Membawa kepada berimpun dua yablawan Maka berimpun dua yablawan Itu mustahil Tak ditimu oleh akal ha, Kemudian itulah Kali itu itu menunjukkan bahawa Haa <coughs> ada arak ada arak nah, di jirim tu ada arak kata ada tak ada mudah ha, nah ha, menunjuk kata ada uh, arak ataupun sabit arak di jirim maka arak tu tu kita nak hukum baru ke qadim ha arak dulu arak hak kata sabit di jirim tu ha, nak hukum baru ke qadim ada pun tu ada baru ada ada qadim kalau arak ya tak ada hak qadim ngak molek Hmm, kalau sipak tu Tak ada hukum baru selalu, Tak boleh sipak tu eh, Kodim hmm, Kalau sipak zat tu eh, Kodim Kerana zat yang kodim Sipak yang kodim Sipak bagi zat Itu hmm, dia Zat Allah yang kodim Segala sipak zat Allah Kodim semua Nah hmm, Lain pada sipak apaan hmm, Sipak apa, Mungkin sipak zat hmm, Sipak bagi buat bila bua atau baru, ah, maka sifat dia ataupun barulah. Ha, ah, nah. Baik. Kala gitu, uh, mana kalau gitu, a manakala manakala uh, azab qadim, segala sifatnya qadim. Sebab tu sifat ni dia umum. Sifat ni ada kalanya yang qadim, ada kalanya yang baru. Tapi bila sebuah ar tidak ada malaikat baru. Haa tu kata umum khusus sikit dia Arak tu khusus daripada sifat sikit Sebut kata arak Baru Haa ni tak kala kita kata jirim Ada padanya arak Haa maka arak tu baru kau kode Mesti baru Dalinya berubah-ubah Haa tu dalinya Dalinya berubah Dalinya kata baru ialah berubah Tengok dari gerak ke diam Haa habis juga Haa tu kata berubah Berubah yang berubah itulah lah dalinya Kata baru Nah ha, sebab tu Allah Taala tak terima berubah. Sebab kalau kata Allah Taala tu duduk situ, duduk sini. Ha ha, ha, ha. Lepas tu berpindah, turun naik, turun naik. Dalam hadis kata turun, ha, dalam ayat kata datang. Jadi bermakna tu panggil turun naik, datang, pergi, mari, itu orang panggil intiqah, berpindah, berubah. Ha tu bukan sifat zat yang qadim lah tu. Bukan sifat zat yang qadim. Ha, nah. Ah ha, kemudian bila kita isb zakanzah yang lebih atajirin dan zaid yang dikatakan arak tu ialah baru dalilnya berubah bila begitu nak mai bercakap jiring pula wa qawluhu manfaqa dan katanya kata nazim ataupun ba'dhim tu tadilah manfaqa tiada terurai ah tidak terurai manfaqa Ha, tidak terhurai yakni sebenarnya tidak terhurai jirim darinya aa ha, kalau dia manfaat dia kena terpisah kalau macam manfukan tu zahir manfuka ay manfaqal jirmu anhu ha, tidak terhurai jirim darinya balik jirim ini tak lepas dari ha, balik jirim tak lepas dari ha, tak lepas daripada segala arak tidak terhurai Ha, tak bercerai tangga ha, balik jirin ni dari arab tak ada satu jirin pun yang sunyi daripada arab kalau itu baca manfuqa molek manfuqa bermakna man aiman faqal jirmu anhu raddul liqaulihim perkataan itu tu ialah nak tolakkan kata orang falsafah dia kata lanusallimu mulazamatal jirmi lil arabi orang apa siapa kata kami tak jam. kami tak terima ha, ah kata mulazim mijrim akan arak la ta'diyah maupun mulazamah Melazim. akan melazim. ah ha, penama ni kami tak terima mulazim mijrim akan arah. kami tak terima dengan makna jirim tak boleh sunyi daripada arah. maksud dia ha mulazamatul mulazamatul jirmi lil 'aradhi dengan makna Hmm, tak sunyi Dengan makna sunyi jirim Tak sunyi jirim daripada arak yang kami tak terima Sebab apa? Lijawazi <Sprihatasi> Kerana boleh jadi Ayyan fakad Kerana boleh jadi bahawa terurai ia jirim Mana sunyi ia jirim Anhu anil arak Boleh jadi ada jirim Tidak ada arak ha, Kita nak cari gapur Ia eh? ya, tak ada misal kita nak misal Apa jiri Hak -ha, penama Hak tak ada Sipak langsung so. Air Ha Ada sejuk Panah Ha Ada ada air Tak sejuk Tak panah Ha Ha Ada Hmm Ha Ada sejuk Ada panah Ha Hengoh orang dia kata Tak ada sejuk Sangat Bukan api sejuk Api sangat Ha Ha Tempat Betul sangat Ha nya ana sejuk dak? Tak ada sejuk mano, hais ini kata. Tak ada panas mano. Maksudnya tak ada sejuk sangat, tak sejuk sangat, tak panas sangat. Kalau gitu bukan napi betul sejuk, napi betul sangat. Ah, ha, kena sejuk ni ada sangat, tidak sangat. Itu. Ha, napi umbalah roh kau panggil. Tidak napi sipak. Di air tu ada sejuk tapi sangat tu tidak. Hmm. Ah, pahamlah ni. Ani nak nak ke otak bijak semulalah. Ha, ah, yang cergas. Ha, nah, nak menghadapi dengan otak palsapah ni. Hmm. Kalau gitu tak ada satu jiring pun yang boleh sunyi daripada, tapi orang palsapahnya pikirlah mana sabek ke rambut tak ada. Dia <laughs> fikir, hmm, ndak itu ke. Ah, ha, nah, panah bala. Dia hmm, fikir buka bukan Dia kata jiring ni boleh sunyi daripada arak. Dia kata, kita tak apa. Ha, balik kitanya, tak ha, Jirin tak boleh sunyi daripada Arak tu, kata-kata jirin tu uh, Manfaqah Sambil mula nak baca dalam mata tu, baca Manfuqah, bila kita gombok Kalau baca manfaqah Zohid zomir, ojak ke Zaidun Zaidun maqama Man taqal ha, inda, ladome, Klik ke Zaid Qama, Klik pada Zaid, kamunah Klik pada Zaid, kalau sini baca manfaqah Tidak terurai ia ia Zaid Walha wal habalijirim tak terurai dari arak kalau itu mal manhu ka ay manfakka dia panggil mi babil hasi wal isal ha tu mai lah tengok dah hurai dia ni li jawazi ay manfakka anhu kana boleh jadi bahawa terurai ia yak jirim anhu anil arak ya kata kita kata dak ha kita tolak ha ter ya kata boleh jadi terurai kita kata dak tak terurai wa dalilu annahu la yanfakku dan bermula dalil yang menunjuk atas bahwasanya jirim Tak terurai ia anhu anil araq iyalah annahu bahwasanya pakadawamirusan la yuqalu jirmun tidak diterima akal akan suatu jirim yang khalin ah tu tu deh yang khalin Khalin hana hu jangan lupa. Ha Jirmun naifa ha, yang qalu khalin sibat pada jirmun. tapi rofaq yang dhammah muqaddarah tu isim maqh tuh. Jirmun khalin. Ha tidak mengaji nah kata berat dhammah tahya tu buat. Ha, nah jadi khalin ju pada mati bua buaya khalin. Ala yuqalu jirmun khalin an harakati tidak direti yakni tidak diterima akal akan satu jirim yang sunyi ia daripada harakat sunyi daripada gerak dan wala harakat sunyi daripada gerak dan tak gerak ha kapuh dari waktu tu ha dia panggil sunyi daripada gerak dan tak gerak dia pakai la isim tu Ha, la isin mai Maizuhi enrak je di belakang Seperti bila Bila qaidin ha, Bila harakatin Ya la tu la isin dia tu. Ha, Bila la isin Ya ha, jadi atas pada harakatin Jadi majru bagi an ha. Kalau tak la isin tak boleh nak kata Kepada mu ni La yu'qalu jirmun khalin an harakatin Wala harakatin ni An la harakatin Tak boleh Harajah nak kira jahrah Ya setengah pada alamat isim itu Maksud harajah Pada kata An la harakatim Tak boleh ha, Dia panggil la isim Dengan mana gair. Ha, nah Soalan lah kata La yuqqalu jirmun khalin An harakatim Wa gairi harakatim Haa dia. dia panggil nakit Tak boleh nak Tak terima akah Jirin ada Bergerak dak tak gerak pun dak ha, dia panggil sunyi sunyi daripada gerak sunyi daripada tak gerak mana-mana gerak bedak tak gerak bedak ha Bolehlah la ha, ha. kata ha dia panggil sunyi daripada ha, dua yang ha, naqidan la boleh la yuqalu la yuqalu jirmun khalin an harakati wala harakati itu masalah patu nak misal lagi lagilah kan? ha boleh kata khalin An suku ni, wala suku ni. Lupa. Jiring ia sunyi daripada dia, dan tak dia. Mana dia yang pedak, dia yang pedak, tak dia yang pedak. Hmm, tak boleh. Jadi. Ya? Sebab apa? Ha, yang ia ibarat belakang, nak ambil nakik. Ya? Ha, gana ia tak kata gini. Jirmun khalin an harakatim wa suku ni mudah pahal sikit. Tak, ia ha, nak ambil nakik dia. Kerana gerak. Nakik dia tak gerak. Diam, nakit dia tak diam Putih, nakit dia tak putih Haa. Apa maksudnya tak putih tu berapa kaya Kira pula ha? Ha. <laughs> Nah Masalah Sebab apa bolehlah yukkalu Listihala tirtifa'in naqidahini Kerana tertegah Ay pil akli Haa. Kerana tertegoh pada akal Oleh terangkat dua nakit Dok kedua kita panggil Gerak dok tak gerak pada dok Gerak tu nakit dia tak gerak Ha, ada, nakik dia tak ada. Ha, tak ada tu, maksud dia kata tak ada, tak ada. Ha, selebih maksud kata tak ada. Nah, kalau gitu sebab itulah kena kata jirim itu ha, tak bercerai ia, mana tak tak, tak sunyi ia daripada arak. Nah, ha, maka arak tu kita misalnya kita apa? Seperti dia Ah, ha. tak sunyi, hang kalau letak dia gap gerak, hang tak gerak gap? Dia. Ha. sunyi semua. Mana gerak pedak tak tak gerak pedak. Dia yang tak dia yang pedak. Oi, hey, tak terima akal. Istihalatirtiba'in naqidh. Ah, kerana tertegah pada akah terakak dua naki Terakak dua naki dipanggil dak kedua. Ha. gerak Naki dia tak gerak. Jadi dak kedua. Ah. Ha diam nafik dia tak diam dak keluar ai tak terima aka hmm. <laughs> habis wa qawluhu la udma qadim